Розділ одинадцятий. Через кілька днів Ліза зупинилась поговорити з Саллі, яка з їхньої останньої зустрічі ані трохи не повеселішала. «Він не такий, як я думала», – зітхала Саллі. «Ну от, я і зізналась голос. Щоправда, йому не позаздриш, адже я не подарунок, а він про мене так дбає і тільки добре для мене хоче». Може, він пом'якшає, коли малюк народиться? «Не сумуй, подругу, відповіла Ліза, яка чимало побачила подружніх пар. «Ось звикнеш, і воно не таке лихе буде здаватись. Спочатку завжди не цукор, а ми ж іншого і не знаємо. Ти головне не бери до голови, так легше». В салі ще постояла, щось поговорила і тут згадала, що їй треба вечерю готувати чоловікові. Вона вже й попрощалася з Лізою, та все чомусь не йшла. Чуєш, Лізо, будь обережною. Обережною? Навіщо? Здивувалась Ліза. Ти ж знаєш, про що я говорю. Та щоб мені провалитись, коли знаю. Місіс Блейкстон оголосила на тебе полювання. Місіс Блейкстон жагом вивкнула Ліза. Вона... Вже я каже, коли я її зловлю, то задам їй прочуханки. Тому будь обережною, моя тобі порада. Та вона це точно про мене? Салі відвернулась, не могла дивитися Лізі в обличчя. Вона каже, ти з її чоловіком плутаєшся. Ліза промовчала і Салі повторила своє «бувай здорова» і пішла. Лізу пронизав холод. Вона не раз помічала, з якою ненавистю дивиться на неї місіс Блейкстон і намагалась по можливості уникати її. Вона ж худенька, слабенька. Що вона зробить про такої громили? Вона ж її уб'є. Як пити дати? Уб'є. І нічого їй не завадить. Того ж вечора Ліза розповіла Джимові про намір його дружини, при постаралась все звернути до жарту. Чуєш, Джиме, а твоя дружина мені погрожувала. Тільки хай спершу спіймає. Моя дружина? Звідки знаєш? А вона сказала сусідам. Чорт забирай, вилаюся Джим. Та нехай хоч одна волосина з твоєї голови упаде. Я їй такої прочуханки, їй мало не покажеться. Вона вже давно наривається, мене від її похмурої пики нудить. І тільки чіпатиме тебе Разом за все отримає І Джим потряс кулаком Ліза взагалі була боязка Загроза місіс Блекстон не йшла в неї з голови І змушувала щохвилини здригатись Ліза тепер без потреби не виходила з дому Боялась натрапити на місіс Блекстон І якщо ж помічала на вулиці жінку Хоч трохи схожу на свою суперницю Опускала голову і відверталась. Місіс Блейкстон навіть почала снитись дівчині. Ліза бачила її важке тіло, спотворене лютю обличчя. Темне волосся заплетене в гідкі коси. Прокидалась із криком і в холодному поту. Після попередження Салі минув тиждень. Була субота. Вогкий листопадовий день. Час наближався до третьої години пополудні. Ліза йшла з роботи. Вона була вже на Вір-стріт і дуже поспішала. Як раптом побачила, що на неї насувається місіс Блейкстон. Лізане серце тьохнуло. Вона розвернулась і пішла в протилежний напрямок. Ліза вирішила вийти з Вір-стріт, зробити гак і зайти з іншого кінця. А там прослизнути у свої двері, а там уже байдуже. Але дівчина боялась, що місіс Блекстон могла розгадати її хитрість і першою з'явитися біля лізеного будинку. Ось Ліза і почекала півгодини, а воно здавалося їй вічністю. Нарешті вона зібрала усю свою мужність. Вона завернула за ріг і опинилась на Вір-стріт. І тут так сталося, що вона сама себе кинула в руки місіс Блейкстон, що причаїлась біля пабу. Ліза скрикнула, на що місіс Блейкстон прошипіла. «Не думала мене тут побачити!» Ліза не відповіла, тільки спробувала пройти повз місіс Блейкстон, але та заступила їй дорогу. «Та ти ніяк сильно квапишся!» «Я поспішаю додому, мені потрібно!» пролепетала Ліза і зробила другу спробу обійти місіс Блейкстон. «А як я тебе не пущу?» – вигукнула місіс Плейкстон. В який би бік Ліза не сунулася, суперниця чомусь опанялася в неї на заваді. «Відчипіться від мене!» – вивкнула Ліза. «Що я вам зробила?» «Виходить, ти нічого мені не зробила?» «Цікаво, цікаво! Дайте пройти, я не хочу з вами розмовляти!» «Зрозуміло, не хочеш?» Та тільки я не проти з тобою поговорити, і ти нікуди не підеш, допоки не послухаєш. Ліза стала озиратись на всі боки. Чи не виручить її хтось? Ще на початку сутички завсідники з паба дивились з цікавістю. Тепер вони оточили Лізу та місіс Блейкстон. До завсідників приєднались перехожі, набіли сусіди. Чим більше НАТО б ставав, Тим більше цікавих він приваблював. На лізу дивилася купа народу чоловіки чекали на втіху, жінки із праведним обуренням. Ліза хотіло було просити про допомогу, але людей зібралось так багато, вони так її засуджували. У бідолахи язик не повернувся. Тому вона перевела погляд на місіс Блейкстон і навіть випросталась перед нею тремтяча і дуже бліда. Його тут немає, посміхнулась місіс Блейкстон. Не шукай, очі зламаєш. Я не розумію про кого ви, відповіла Ліза. І взагалі, мені треба йти. Я вам нічого не зробила. Це ти? Це ти нічого не зробила? вигукнула місіс Блейкстон. Я тобі скажу, що ти зробила. «Ти чоловіка мого спокусила, ось що, поки ти його не схопила, ми душа в душу жили, а тепер він тебе одну знає, на дружину, на дітей у нього часу немає, і все через тебе. Та ти ж не тільки його заграбастала, та ти ще гроші наші тягнеш, він додому ні пенси не приносить, на тебе все спускає. Слава Богу, у мене якісь заощадження в банку». «Бо ми з хлопцями пішли по світу, і все через тебе!» Місіс Блейкстон занесла кулак. «Я ніяких грошей не брала!» «Розказуй, не брала! Я знаю, бродна повія спокусила чужого чоловіка, від сім'ї відвела, від дітей. Інша б на твоєму місці сорому згоріла. До того ж він тобі в батьки годиться!» А ось тут вона має рацію. вигукнули відразу кілька жінок із натовпу. Хороша дівчина чужого чоловіка не буде спокушати. Ось я тобі, продовжувала місіс Блейстон, розпалюючись дедалі більше, і трясла кулаком, зриваючись на крик. А там і на хрип, унаслідок гніву. Я цілий місяць до тебе добиралась. Повія. «Повія, ось ти хто!» «Я не повія!» – обурилась Ліза. «Брешеш! Вона сама і є!» Місіс Блейкстон наступала на Лізу. Вона заткувала. «Я тобі більше скажу. Він до тебе, як до останньої повії, і ставиться. Той синяк, той його рук справа. Зрозуміло, ким він тебе рахує. І знаєш що? Тобі для повного розрахунку – Другого не вистачає. Місіс Блейкстон стояла тепер майже в притул до лізи. Її важка щелепа ще більше, ніж звичайно, висунулась вперед. Темні брови стали однією довгою смужкою, так вона їх насупила. Цілу секунду Місіс Блейкстон не вимовила жодного слова. Розяви затамували подих. «Ти, брудна хвойда!» Нарешті прохрипіла місіс Блейкстон. «Отримуй!» і відпустила Лізі Ляпас. Дівчина з криком відсахнулась і схопилась за щоку. «Що? Замало буде? Тримай ще!» І місіс Блейкстон знову вдарила Лізу по щоці, Потім набрала слини в роті, що пересохло від люті, і плюнула суперниці в обличчя. Ліза кинулась на неї, розчепіривши пальці, наче пазурі, і ось на щоках місіс Блейкстон спалахнули відразу вісім довгих подряпин. Місіс Блейстон обома руками схопила Лізу за волосся і почала з усієї сили колошматити. Але тих, хто бився, розтягли. «Охолоньте, охолоньте, леді!» – сказав хтось із чоловіків. «Так не годиться!» «Треба правил дотримуватись, а ви дряпаєтесь і тягаєте один одного за волосся. Та пішов ти зі своїми правилами, тепер тут мої правила!» Заволала місіс Блекстон, засунула рукави і з ненавистю поглянула на Лізу. Ліза стояла перед нею бліда, тремтяча. Раптом вона помітила довгі червоні подряпини з яких починала скапувати кров, і вона відсахнулась. «Я не хочу битись!» – відрізала Ліза. «Та де тобі хотіти?» – прошепотіла місіс Блейкстон. «Вона ж сильніша за мене!» – сказала Ліза, мало не плачучи. «Мені ж кінець!» «А ось це треба було раніше думати! Ну, продовжимо!» І з цими словами місіс Блейкстон кинулась на Лізу. Її почала методично опускати її на голову то один кулак, то другий Бідолаха не намагалась захиститись, але почала повторювати за місіс Блекстон І теж замолотила своїми маленькими кулачками Так тривало хвилини дві Бійці нагадували вітряки Такі розмірені були помахи їх рук Місіс Блекстон однак, почала брати вагою Удари все частіше обрушалися на лізу, яка смикала головою, ухиляючись від ударів, і намагалась захистити обличчя руками. А місіс Блекстон все била, била, била. Час! вигукнула юрба, час. І місіс Блекстон нарешті зупинилась, щоб відпочити. На мою думку, неправильно їм битись, лізі не перемогти, це ж видно. «Вона якась сквола проти такої здорової тітки», – зауважив хтось із чоловіків. «Ніхто твоїй Лізі не винен», – відповіла якась жінка. «Не треба було з її чоловіком плутатись». «Та все ж, це вже не годиться», – заступився за Лізу інший сусід. Ліза своє вже отримала. «По заслугах отримала», – почувся новий жіночий голос. «Сама нарвалась, нехай сама й відповідає». «Так», – підтримала третя жінка, – «немає чого до чужих чоловіків лізти». «Нехай радіє, якщо тільки однією прочуханкою відбудеться. Ось що я скажу». «І я. Тільки від кого-від кого, а від Лізи я такого не чекала. Завжди думала, вона ж гарна дівчина». «О, та вона ще та штучка», – сказала чорнява єврейка. «Вона діло каже». Ліза на одному не зупиниться. Треба за нею стежити, та й за нашими чоловіками. Хай тільки спробує підійти до мого будинку, дізнається, скільки у фунті лиха. Тим часом Ліза забилась у далекий кінець імпровізованого рингу. Вона тремтіла і гірко плакала. Око було підбите, волосся розкуйовджане і падало на обличчя. Двоє хлопців визвались до Лізи з секундантами. Схилились над нею і намагались втішати. Втіхи більше скидались на глузування. Один секундант підняв лізен фартух і обмахнув їй обличчя. Другий вчив ставати в стійку і тримати удар. «Стій ось так, бачиш, Лізо? Головне, не лякайся, бо всю справу зіпсуєш. Як вона тебе вдарить, і ти бий, по носі бий. Ось, ось так. І головне, не покажи їй, що ти боїшся». Ліза намагалась тримати ридання. «Правильно каже», – підхопив другий, – «не можна показати, що ти боїшся. А якщо бачиш, що кулаки не допомагають, то хапай за коси і дряпай». «О, та ти її добре подряпала!» «Помстилась за плювок!» «Так тримати, Лізо!» І обернувся до приятеля. «Пам'ятаєш, як у тому році стара матуся Грек поцапалась з однією тіткою на вулиці?» «Я не пам'ятаю, не бачив». «О, та ти багато втратив, тоді навіть фараони з'явились і забрали обох у в'язницю». Ліза дуже хотіла, щоб і зараз прийшла поліція, і вона була рада йти в в'язницю, але подалі від місіс Блейкстон. Але допомога не надходила. «Бокс!» – заволав рефері. «Бокс!» «Станьте хтось на шухарі!» «Раптом фараони набіжать!» «Не набіжать! Коли потрібно, їх ніколи немає!» «Починайте!» Місіс Блейстон шалено кинулась на дівчину. Але Ліза трималась і навіть до якоїсь моменту тримала удари. Глядачі дедалі більше пожвавішали. «Знову влучила!» – кричали вони. «Давай, Лізо, покажи їй! Так, так, ще раз!» «Два-один! На користь старої!» Вигукнув хтось, підкований у боксі На Лізу ніхто ставок не робив Та вона непогано тримається Я ж казав, її тільки варто розрятувати Вогонь в ній так і горить Нокаут заволало кілька людей Коли місіс Блекстон ударила Лізу кулаком у ніс Ліза похилилась, з носа ринула кров Але раптом знавісніла від страху Збентеження і люті вона стрибнула на місіс Блекстон і почала бити її ударами в ніс, в очі, в рот. Місіс Блекстон розгубилася від такої несподіваної атаки, а чоловіки закричали Гляньте, а крихітка не промах. Проте місіс Блекстон швидко зібралась, кинулась на лізу і пустила в хід нігті. Ліза вчепилась їй волосся, тягла щосили. І навіть намагалась кусатись За хвилину вже обидві Котились по землі Дряпались, кусались Піт і кров не встигала висихати На їхніх обличчях Вони не зводили один з одного Налитих кров'ю і люттю очей Глядачі їх підбадьорювали Криками аплодували в долоні Якого чорта тут відбувається? Гляньте, гляньте Прошепетіла одна із добрих сусідок Чоловік прийшов Джим підвівся на шпеньки і почав дивитись поверх голів. «Боже, милосерний, та це ж Ліза!» Він розтовхав, розкидав, розяв, кинувся до них, до тих, хто б'ється, і почав їх розтягувати. «Бачить Бог, ти поплатишся!» – процідив він в обличчя дружині. Кілька хвилин вони троє мовчки дивились один на одного. Тим часом до місця дій підійшла ще одна людина. «Лізо, ходімо додому», – сказав він. «Том?» Том узяв Лізу під лікоть і повів геть. «Ой, Томе!» – нарешті простогнала вона. «Я нічого не могла вдіяти». Ще через деякий час Лізі вдалося вимовити. «Я його жах, як покохала». Коли вони дійшли до Лізиного будинку, вона жалібно пролепетала «взайди». І Том пройшов за нею в кімнату І Ліза майже впала на табурет І тут уже дала волю сльозам Том змочив край рушника І почав промокати її обличчя Залити сльозьми і кров'ю Ой, Томе, ти до мене такий добрий Такий добрий Та нічого, Лізо, утішав Том Тепер усе гаразд Зрештою, запас лізаних сліз Вичерпався. Вона випила води, взяла дзеркальце із зламаною ручкою, глянула на себе і сказала: "Оце так вигляд". І запустила пальці собі в волосся. "Ти такий добрий зі мною, Томе", повторила вона і ледве стрималась, щоб знову не заплакати. "Я нічого не добрий", відповів Том. "Кожен на моєму місці так само вчинив би". Знаєш, Томе, трохи помовчавши, продовжувала Ліза. Мені дуже соромно, що я так погано з тобою говорила тоді, на вулиці. Ти з того часу до мене не підходиш. Та тепер все в минулому, забудь. Та ні, я з тобою дуже погано обійшлась. Я погана, дуже. Ні слова не кажучи, Том стиснув їй руку. Скажи, Томе. Витримавши паузу, сказала Ліза «Ти знав про це раніше, до сьогодні?» Юнак почервонів «Так» Ліза заговорила повільно та сумно «Звісно, ти знав, всі знали, у тебе був такий нещасний вигляд тоді на вулиці, а ти все одно мене любив, так?» «Я і зараз тебе люблю, Лізо, моя Лізо» Пізно зараз, пізно. Вона зітхнула. Лізо, тут один сказав, що ти то з тим, то з тим, то я ледве не витрусив із нього душу за такі слова. Знаючи, що це так? Нехай це і правда, та немає чого всім про тебе говорити. Томе, вони всі проти мене. Краще б я пішла тоді за тебе, коли ти просив. «Тоді нічого цього б не було зі мною». «Нічого». «Лізо, ще не пізно, виходь за мене». «Ти одружишся зі мною? Після того, що було?» «Було та заголо, мені це байдуже. Ми одружимось і все буде добре». «Лізо, я жити без тебе не можу. Виходь за мене». Лізо застогнала. «То мені, це ж неправильно». «Та чому ж неправильно? Я ж сказав, мені все одно, що було!» Ліза опустила очі і ледь чутно прошепотіла. «Тому що я це... того... що...» Вона на змусила себе вимовити. І «Я, здається, вагітна!» Том з хвилину подумав, потім вимовив. «Нічого, виходь за мене, все влаштується!» «Не можу, чесно, Том, я не можу!» Ліза знову розплакалась. Вона обійняла його за шию і ковзнула йому на коліна. «Томе, я не можу бути тобі дружиною, а все інше, все інше, що ти хочеш, якщо хочеш, я зроблю. Я все зроблю, щоб ти був задоволений». Він не зрозумів, тільки сказав. «Ти гарна, Лізо» схилився над нею і поцілував. Потім зітхнув, спустив Лізу з колін, підвівся і пішов. Вона залишилась сама. Деякий час вона сиділа, як її посадив Том, але поступово картина, що сталася, почала напливати на неї, і самотність, і розпач захлиснули, сльози почали литись струмками. Ліза кинулась на ліжко і заплакала в подушку. Джим дивився на лізу, що ішла з Томом. Місіс Блекстон ревниво дивилась на чоловіка. Про неї думаєш, га? Звичайно, ти б із задоволенням додому її повів. А дружина, нехай як хоче. Замовкни, гаркнув Джим. Я не замовкну, скрикнула місіс Блекстон. Хороший чоловік, немає що сказати. Та всі ви однакові. Кинути дружину з дітьми заради такої сучки, та ще й у твоїх руках, інший без сорому згорів, та все одно, що з рідною дочкою плутатись. Богом клянусь, заскрипів зубами Блейкстон, не заткнешся зараз, уб'ю. Ти поглянь, який грізний. Місіс Блейкстон обернулась до натовпу. Всі бачили, як він із дружиною поводиться. Із якою дружиною, двадцять років із ним, п'ятеро дітей йому народила, не рахуючи скільки ще не виносила, та ще один плід на підході. А він каже, уб'ю, славний чоловік. Вона обурено подивилась на Джима і перевела погляд на Нату, ніби бажаючи почути громадську думку. Я тут до ранку не збираюсь стояти, геть з дороги. Блекстон вдруге рожтовхнув натовп. Не всім сподобалась його грубість, але ці небагато хто подивився йому в обличчя, перекошени гнівом, і вважали за краще залишити своє невдоволення при собі. «Бачили?» – продовжувала місіс Блекстон. «Боїться, хвісто підібрав, як пес. Тьфу на тебе!» Проте місіс Блекстон затрусилася слідом, Продовжуючи лаятись і розмахувати руками. Псих, от ти хто, жеребець, з дівчиськом сплутався, і навіщо я за тебе пішла? Зганьбив, осоромив, на очі б тебе не бачити. Натовп ішов за подружям на пристойній відстані. Втім, морозяви намагались не пропустити жодного слова. Джим кілька разів обертався до дружини, наказував закритись. Чим тільки сильніше її розпалював А от і не закриюсь Нічого не закриюсь Нехай усі знають, що ти таке насправді Дітей би посоромився Як їм за такого батька? Подумав би хоч раз про них Що Шури-Мури свої крутив Подумав про них? Ні, не подумав Жодного разу не подумав, негідник Джим не відповів і йшов вперед Нарешті він звернув увагу і на розяв. «А ви? Чого ви тут забули, чого зібрали? Ану, пішли геть, бо я вам влаштую безкоштовний цирк». Оскільки в натовпі були переважно підлітки та жінки, цих слів вони неабияк злякались. «Ось зі мною і заговорити боїться», – не стерпила місіс Блекстон. Джим увійшов до будинку, місіс Блекстон за ним – вони піднялися до своїх кімнат Полі годувала молодших вечерею Діти роти порозкривали, побачивши матір Розпатлану, упорвані сукні з синцями З подряпаним обличчям «Мамо!» – злякала з Полі «Що з тобою?» «Що зі мною?» – місіс Блекстон вказала на чоловіка «Це все через нього Погляньте, діти, на вашого батька Гарний тато!» Таким пишатись можна. Залишив вас без крихти хліба. Все на свою брудну шльондру спустив. Тепер, коли сторонніх очей поменшало, Джим почував себе вільніше. «Востаннє, попереджаю, не виводь мене. Виведеш, стережись». «Ой, налякав. Вбивай, будь ласка, тільки пам'ятай, що за це вішають». «Вбивати я тебе не буду». «Але ще одне слово, і тобі мало не покажеться». «Спробуй тільки чіпати, до поліції заявлю, начхати, наскільки тебе посадять». «Ти сама нарвалась», – сказав Джим і вдарив дружину в груди, так що вона і похитнулась. «Ах ти!» Місіс Блейкстон схопила кочергу і розлютована пішла на чоловіка. «А кишка не тонка?» Блекстон вирвав у неї кочергу і закинув подалі Подружжя щепилась Нарешті Блекстон кинув дружину на підлогу Однак вона встала, хопилась за нього, тож він повалився на неї Місіс Блейстон вдарилась головою, заволала І діти, що забились від страху в куток, теж заволали Джим схопив дружину за голову і почав бити нею підлогу Місіс Блекстон закричала. «Ти мене вбиєш? Допоможіть! Допоможіть!» Полі кинулась до батька, почала відтягувати його від матері. «Тату, не треба, тільки не вбивай маму, будь ласка, заради Бога!» І «Відійди!» – заревів Блекстон, «А то й тобі дістанеться!» Полі хапала його за руки, але Джим, який стояв над дружиною на колінах, так штовхнув дівчину ліктем, що вона ледь не впала. Отримуй! Полі побігла в кімнату до сусідів, що займали квартиру на другому поверсі, з вікном на вулицю. Там четверо, двоє чоловіків та дві жінки вечеряли. Скоріше, тато маму вбиває! Кричала Полі. Що? Він її повалив і б'є головою підлогу. За те, за те, що вона Лізі Кемп, про чуханку дала. Одна жінка жінок скопилась за столу і сказала чоловікові «Джоне, сходи, розберись». «Сиди, Джоне», обізвався другий чоловік. «Чоловік вчить дружину, не наша справа втручатись». Він же її вб'є, белькотіла, тремтіла, ревла полі. «Мабуть, не вб'є», заперечив приятель Джона. «Вони стерви живучі». Та вона, мабуть, і заслужила. Сама ж кажеш, прочуханку комусь там влаштувала. Джон вагався, переводив погляд із полі на дружину, з дружини на приятеля. Заради Бога, будь ласка, скоріше, благала Полі. Цієї миті зверху пролунав звук, ніби щось розбили, і жіночий крик. Це місіс Блейкстон. Вона намагалась вирватися. Схопилась за умивальник, та й повалила його, він і розбився. Іди, Джоне, веліла добра сусідка. Я не піду, толку з мене не буде, тільки сам нарвусь. Та ви ж, пси боягузливі, обурила жінка. Я не допущу, щоб жінку на моїх очах вбили. Сама піду, якщо ви такі. І з тим збіла сходами і відчинила двері. Джим так і стояв навколішки, тримаючи голову дружини і б'ючи нею підлогу. А місіс Блекстон захищалась руками, втім, без особливого успіху. Ану, хутко, відпусти її. крикнула сусідка. Джим підвів погляд. А ти хто така? Тобі? Яке діло? Кажу ж вам відпустіть дружину, як не соромно, жінку та головою підлогу. І вона підскочила до Бликстона і схопила його кулак. Не лізь не в свою справу, не то сама отримаєш. Тільки доторкнись, брудний боягуз. Ось вона, ось вона зараз не притомніє. Джим глянув на дружину, підвівся і штовхнув її в бік. Ставай, чого розляглась? Проте місіс Бликстон корчилась на підлозі, слабо стогнала. Сусідка схилилась над нею, обмацала голову. Нічого, місіс Блейкстон, голубень, більше він вас не буде чіпати. Візьміть, випийте води. Потім підняла на Джима погляд, сповнений презирства. Мерзотник, негідник, якби я була чоловіком, я б тебе ударила. Джим насунув капелюх і вийшов, грюкнувши дверима. Слідом йому мчало. Туди тобі й дорога. Господи, Боже мій, вигукнула місіс Кемп. Що трапилось? Вона тільки переступила, поріг. Та й і здивувалась. Побачивши доньку на ліжку, вся в сльозах. Ліза не відповідала, тільки плакала. Здавалось, зараз у неї серце розірветься. Місіс Кемп підійшла і хотіла заглянути Лізі в обличчя. «Не плач, дитино! Розкажи мамі, хто тебе образив?» Ліза сіла на ліжку і витерла очі. «Бідолашна! Я бідна! Господи, що в тебе з обличчям?» «Нічого! Як це нічого? Скажи, що сталось?» «Та просто я з сусідкою посварилась!» – схлипнула Ліза. «О, зрозуміло! Вона тебе побила!» Ось ти й плачеш. Ой, а з оком, а з оком то що? Добре, що я принесла шматок яловичини. Завтра на обід приготуєш. Так ось візьми, поклади сирої. Притули до синяка, відразу полегшає. Я бувало як з батьком твоїм, покійним, та посварюсь. Зараз беру сире м'ясо та до синяка. Мене трусить, а голова як болить. «Просто розколюється. «Нічого, мама знає, як доньці допомогти», – заборчала місіс Кемп. «Дякую Богу, Лізо, що у тебе є така мама і що є такі ліки». Місіс Кемп витягла з кишені аптечну на вигляд ємкість, висмикнула пробку, принюхалась. «Оце я розумію, це не якийсь спирт, не якась брага, нічого подібного». Нечасто твоя бідолашна мати собі таке дозволяє. Місіс Кемп вручила дочці. Ліза зробила великий ковток, віддала ліки. Місіс Кемп теж робнула, облизала губи. Ех, добре, випий ще, Лізо. Ні, не буду, я до міцного не звикла. Їй було так нудно, в голові ніби вулкан збирався вирувати. Якби все забути... Раз і назавжди Знаю, доню, не звикла Та тільки ось від цього тобі шкоди не буде Жодної шкоди, суцільна користь Благослови тебе, Господь Це перші ліки, коли тобі погано І ти не знаєш, куди себе подіти Ось хлюбнеш, віскі чи джину І дивишся, куди й нудьга пропала Ліза сьор млаще Цього разу трішки більше Ліки зігріли її, приємний жар поширювався від голови по всьому тілу. Лізі помітно полегшало. І справді, мамо, мені краще, сказала вона, витерла очі і зітхнула. Плакати більше не хотілось. О, а я завжди казала, що якби люди не гидували, коли треба, ковтком другим, вони б здоровішими були б. Якийсь час і мати, і донька сиділи мовчки. Потім місіс Кемп сказала Знаєш, Лізо, я тут подумала, і прямо мене вразило, як мені відразу в голову не прийшло, нам з тобою треба ще по ковтку випити. Ми відразу всі ліки й доп'ємо, та тільки куди налити, посуду то зайвого і немає, а ось і є. Візьми ту пляшечку, що в лікарні дали. «Пігулки на стіл висип! Прямо кубкою! Не бійся! Та розполосни! Так і бути! Сама до пабу побіжу!» Залишившись сама, Ліза почала прокручувати все, що сталося. Тепер вона вже не відчувала себе такою нещасною, адже страшні події ніби віддалились в часі. «Зрештою, – сказала собі Ліза, – не так-то це вже й важливо». Повернулась місіс Кемп. «На, на, Лізо, випий ще!» «Давай, я не проти!» Голова правда паморочиться, але взагалі допомагає чудово. «Ох, твоя правда, дочко, твоя правда!» «Для тебе це зараз перші ліки!» «Подумати тільки, побилась із сусідкою!» «Доводилось і мені битись, та тільки я міцніша була, не така тростинка, як ти!» «Ех, шкода, я нині не бачила б, я не дозволила б мою дочку бити. Хоч мені вже і 65, п'ять, а скоро шістдесят чість стукне. Я б твоїй кривниці сказала, я б сказала, «Ей, ти не чіпай мою дівчинку, матимеш справу зі мною, тож подумай зайвий раз». Ось. Місіс Кем почала розмахувати руками, в одній з яких була склянка. А склянка вже й навіяла на неї роздуми. Вона підлила собі та дочці. «Ех, Лізо!» – продовжувала місіс Кемп. «І як ти на батька свого схожа! Ось дивлюсь я на тебе і, здається, мені, ніби життя тільки починається. Ти зі мною була груба, Лізо, пам'ятаєш? Сварила мене, що я по суботах люблю стаканчик пропустити». Зауваж, я ж не кажу, що іноді перебираю. Такі випадки трапляються. Нічого, мамо, тепер я зовсім інша. Мені так погано було, хоч у воду, слово честі, а тепер, а тепер добре, вигукнула Ліза і знову наповнила склянку. У воду кажеш, о, пристрасть яка! жахнулась любляча мати. У воду, мамо. Я топитись хотіла, а більше не хочу. Твоя правда, коли погано треба випити, ковток другий, і все минеться. А це тому лізо, що мати життя прожила, скільки на мою долю випало, на добру сотню жінок вистачить. Тільки дітей у мене було тринадцять душ. Можеш уявити, як це? Бувало, народиш і скажеш, що це вже останній. А потім як? Потім, звісно, нове настане. У тебе, Лізо, теж будуть діти, не менше, ніж у мене. У нас у роді всі жінки плідні, у всіх більше десятка дітлахів. Тільки тітка Мері, як виняток, у неї лише троє. А з іншого боку, вона і заміжня не була. Так-то і не рахується. Вони пили один за одним за здоров'я. Улізе все пливло перед очима. Дівчина вже погано розуміла, де вона і що вона. Так, так, казала своє місіс Кемп, я тринадцять людей народила і тим пишаюсь. Як казав твій покійний батько, це дуже патріотично народжувати дітей на благо Британської імперії. Він і на зборах виступав, і як заведе, бувало, мова чисто словей. Заслухаєшся? Якби був живий, уже би членом парламенту став Та про що я? Я згадала, що твій батько говорив Що це за сім'я, якщо дітей мало? Він був людина поважна Радикал Тільки бувало до слухачів дорветься Одразу ж починає Якщо, мовляв, у людини більше десяти дітей То він справжній патріот Вірний, піданий Британської імперії Випий, мамо, ще, сказала Ліза Ти ж нічого не п'єш Вона змахнула пляшкою Ну їх, усіх тих кабелів Мені зараз так добре Нічого не треба Ось вона, рідна кров Як ти заговорила? Зраділа місіс Кемп А раніше, Ліза, пам'ятаєш? Ти бувало дорікала мені А я й думаю, не може бути «Не моя донька, не її я дев'ять місяців під серцем носила. Мабуть, підмінили». «А так, якщо подумати, чоловік той, напевно, і не знає, його дитя чи не його. А ось жінку не проведеш, вона завжди своє знайде». «Ой, мамо, як мені весело!» – продовжувала Ліза. «Не знаю, що це, тільки сміятися хочеться». І затягнула пісню. Лізина сукня була порвана і забруднена, обличчя в подряпинах і в синяках. Під носом запеклась кров. Одне око так розпухло, що ледве розплющувалось. Судини полопались, волосся звисло на обличчі і на плечі. Ліза хихотіла, як дурепа, і підморгувала понівеченим оком.